77. Röviddel a játékok után tájékoztattam a palotát, hogy kilépek a hadseregből. Elfeldolgoztunk a hivatalos közleményen, nehéz volt jól megfogalmazni a nyilvánosság számára, talán azért, mert magamnak sem igen tudtam. Utólag belátom, azért volt nehéz megmagyarázni a döntést, mert egyáltalán nem volt döntés, csak eljött az ideje. De pontosan minek is volt itt az ideje, azon kívül, hogy ott hagyom a hadsereget? Mostantól kezdve olyas valami leszek, ami még soha nem voltam. Teljes munkaidős királyi családtag. Hogyan tudnám ezt egyáltalán megtenni? És vajon ez akartam lenni? Az életen át tartó egzisztenciális válságban ez volt a legrosszabb. Ki vagy te, ha nem lehetsz többi az, ami mindig is voltál, amire kiképeztek? Aztán egy nap azt hittem, megpillantottam a választ. Csípős keddi nap volt a londoni tower közelében. Az utca közepén álltam, és egyszer csak ott termett, és menetelt az úton a fiatal Ben, a katona, akivel 2008-ban együtt repültem haza Afganisztánból. A katona, akit meglátogattam, és akinek szurkoltam, amikor új műlábával felmászott egy falra. Hat évvel a repülésünk után, ahogy ígérte, maratont futott. Nem a londoni maratont, ami önmagában is csoda lett volna. A saját maratonját futotta, egy saját maga által tervezett útvonalon, a London város térképére rajzolt pipacs körvonalai mentén. Megdöbbentő módon 50 kilométert tett meg összesen a teljes kört, hogy pénzt gyűjtsön, felhívja a figyelmet a problémára és emelje a pulzus számát. Nem hiszek a szememnek, mondta, amikor meglátott. Te mondod? kérdeztem vissza. Én sem az enyémnek. Látni őt odakint, azt, hogy még mindig katona, annak ellenére, hogy már nem az, ez volt a válasz a kérdésemre, amelyel oly sokáig küzdöttem. Kérdés, hogyan lehet leszerelni a katonaságtól, ha mindig is katona voltál, vagy az akartál lenni? Válasz, nem lehet. Ha leszerelsz, akkor is katona maradsz. Mind örökre.